Vala kade auruselnenuhan ile paumihife pole ja paumia budullahe melekum min ilehin wairu. Mele kum min ilehin wairu huu. F-lä tette kun. Nahakikaatulimtu manun hokua tuake. Akaseema ei niin wa Nini hamna mungu asekua ja joe. Basie, ammogopi. Fapoale, mele, ulledine keferumin, paumi himehede, ille besharum mitlukum juridu eijä, etäfarbale, eikum. Juridu eijä, etäfarbale, eikum, eikum, Allah la anzala malaikatan ma fi aba'ina alaualin. walisema wale wakuu waliokufuru katika watu wake huyo si chochote ila ni mtu tuka kama anataka kujipoa bora juu na Mwenyezi Mungu amependa Basi yakini, shemalaika malaika. Hatukusikia haya kwa babazetu wa zamani. In huwa illa rajulun bihi jinnatun, fatarabbasuu bihi hatta hain. Uyo silolote ila nimtu mwenye wazimu. Basi tu kwa muda. Kala rabbi ansurni bima Akasema. مولوانغم لزي لنصورو وقوة وامنikanوشا فأوحينا إليه أنصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين Fesluk fiha min kullin zaujaini thnaini wa ahlaka illa man sabaku alaihi lkawlu minhum, wala tukhaatibani fiilladhina ظlemu, innahum mugrakun. Tukampa wahi, unda jahazi mbele ya macho yetu na uongozi yetu. Basi itapofika amri yetu na ikafurika tanuri, hapo waingize ndani yake wakila namna dume jike na hali zako. Isipokuwa yule ambaye katika wao juu yake imekwisha tangulia kauli. Wala usinitajie hao wali odhulumu, hao bila shaka watazamishwa. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي Basi wewe na waliopamoja nawe humu mwelekebuni sema alhamdulillah sifa zote njema ni za Mwenye Alietu aliyetuokoa na watu madhalimin Muzalam mubarakan wa anta Nasema, mola wangu mlezi, nitiremshi mteremsho wenye baraka, na wewe nimbora wa watiremshaji Inna fi thalika wa in kunna la mubetalin Hakia hayo, yapu ya mazingatio Na kwa yakini, sisi ni wenye kuwafanyi ya mtihani. Thumma ansha'na min baadihim karnan akharin. Kisha baada yao, kizazi kingine. Fa minhum ma lakum min Tukawapelekea mtume miungoni maa ukuwambia. Mwabuduni mwenyezi mungu. Amna mungu wasi kuwa yeye. Jee, ammogopi. Allahu akbar, Allahu akbar. Laa. Na katika visa vya watu wa kale pana mazingatio kwa ajili yenu mpate kuamini basi sisi tulimtuma nuhu kwa watu wake na yeye akawaambia enyi watu wangu mwabudu ni Mwenye Mungu pekee kwani nyinyi hamna anastahili kuabudiwa sie kwa yeye pia adhabu yake na kuondoka neema zake mkimuasi wakubwa wa kaumu yake waliokufuru wakiukanya wito wake Na wakizuia watu wa sifuate walisema Hapana kutila yote baine anutu na nyinyi Kwa ni ye ni mtu kama nyinyi, Lakini anataka kujipa juu yenu kwa huwito wake Na lau kuwa wapomitume wana utoka kwa mwenyezi mungu kama anafio yeye Basi anki walete malaika Sisi hatukupata kusikia wito huu katika tarihi baba zetu waliotangulia Wala kutumwa binadamu kuwa ni mtume Uyu si chochote ila ni mtu mwenye wazimu Na kwa hivyo wakasema Ngojeni na mstahamilieni mpaka ukashifike wazimu wake Au kufike kuangami ya kwake Nuju wakamomba mwela wake mlezi baada ya kukatatama kuwameli kwa wakasema Ewe mwela wangu mlezi Ninusuru nao Na watia adabu kwa sababe kukathimisha kwao weto wangu Tukamuambia kwa njia ufuno Yani wahi Unda jahazi Na we utalindua na uangalizi wetu, shari yao haito kupata na katika kazi yako. Na ikifikiria ya miaji ya kuwathibu na ukaona tanuri na foka maji kwa amri yetu. Basi waingize katika jahazi katika kila namna ya viumbe vile la na jike. Na waingize ya zako isipokuwa waliokwisha thibitika thabu yao kwa kukosa kwao imani. Wala usiniombe kuokoa, wale olio dhulumu nafsi zao, na wakawadhulumu na wengineo kwa kafiri na wasi, Kwaani mimi ni mwahukumia kwa zamisha, kwa sababu ya dhulma yao ya na waasi. Tukampa wahi, unda jahazi, ya macho yetu, na uongozi wetu. Basi tapofika amri yetu, na ikafurika tanuri, hapo waingize ndani yake, wakila namna dumena jike,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 Na tanuri kwa lugha ni jiko la kuchumia mikate au pia ni uso wa ardhi na kila chenye kutimbuka maji na kila penye mkusanyiko wa maji. Na siwe pesi kusema kwa yakinifu tarehe ya hiyo tofani kwani zilitokea tofani nyingi za ama zakale, kama katika Babilonia, bara Hindia na Amerika. Nazipo baadhi ya hadithi za kienyeji mbalimbali zinazotaja habari za tofani.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 Na sisi hatujui kwa ya lini mizani ligiuka na chanuri kafurika, yani usuarzi, kwa kupanda kwa ghafla, kwa hiyo na kuyayuka barafu, hata ya kapanda ni umaji ya bahari na ya kumogika maji. Yafaa kutaja kuwa kuyayuka barafu ya zamaza barafu za mwisho, kulileta hali ya hewa enyevuwa nyingi sana katika sehemu za dunia, zili ombali na huku kaskazini na kusini kabisa kuli mwengu,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 Na ukisha panda, na ukatua wewe na waliopamunye nawe katika jahazi hiyo Basisema kwa kumshukuru mwela wako mlezi, alhamdulillah. Sifa zote njema, ni mungu, amba edie ya lituko na shari ya watu makafiri walioasi Na useme, ewe mwela mlezi, nijaliye nishuke mashukio ibaraka Pahala pazuri pakuka, wakati wakuteremka nchikavu Na ulitunikia amani hapo, kwani ni wewe pekee yako neweza kuteremsha pahala pakhiri na amani na salama. Hakika katika kisahichi ya pumazika na mawaitha mengi, na hakika sisi, tunawajaribu, yani tunawapa mtihani, wajawetu, wakiri na shari. Na ndani ya nafsi zao, warautayarisho, wayote hayo. Tena baari ya kaumia nuhu, Tuka namna ya watu wengine, Na wao ni hadi. Tuka wapeleke hul, Na ni katika wao tukawaambia waambia kuulimi wake, Mwagudu ni mwenyezi mungu peke yake, Kwa ni nyinyi hamna mungu wanastahiki kwa gudiwa, yeye, Ni yeye peke yake anefa mungu mwagope, Basije, mehofu wa thabu yake mkimaasi,